Клітини. Клітина – основна структурна одиниця всіх живих організмів. Деякі істоти складаються лише з однієї клітини, а деякі, зокрема й людина, – з мільярдів клітин. Кожна жива істота складається з крихітних частинок, які називаються клітинами. Це основні будівельні цеглинки організму. У кожної клітини є своє призначення – але функціонує вона спільно з іншими клітинами, забезпечуючи життєдіяльність тварини чи рослини. Крізь оболонку. Клітина оточена тонкою плівкою, яка називається мембраною. Мембрана надає клітині форми і дозволяє речовинам проникати в клітину і виводиться з неї. Всередині мембрани у в'язкій рідині цитоплазмі Плавають крихітні органели – складові частинки клітини. Всередині клітини кожна органела виконує свою функцію. У ядрі, наприклад, зберігається генетична програма клітини. Визначає її форму і функцію. Схожі за формою на сусиску мітохондрії виробляють енергію з органічних речовин, що надходить до клітини. Інші органели синтезують білки, очищують клітину від непотрібних її речовин і захищають від чужорідних бактерій. Рослинні клітини На відміну від клітин тваринних, рослинні клітини мають тверду оболонку і додаткові органели, які називаються хлоропластами. Хлоропласти заповнені зеленим пігментом – хлорофілом, вони вловлюють сонячну енергію і використовують її для утворення органічних речовин з вуглекислого газу та води. Цей процес називається фотосинтезом. Ділення. Клітини розмножуються шляхом ділення навпіл. Під мікроскопом можна побачити, що деякі бактерії діляться що 15 хвилин. Ілюстрації Тваринна клітина Кожна частина організму тварини, від кісток до крові, складається з клітин. Чимало клітин має сферичну форму. Але це неправильна сфера, оскільки зовнішня оболонка у них не така жорстка, як у рослинних клітин. Клітини тварин містять ті самі складові частинки, які називаються органоїдами чи органеллами. Схожі на буби лізосоми здійснюють процес внутріклітинного травлення. Найдрібніші органелли – рибосоми синтезують білки, будівельний матеріал клітини. Комплекс Гольджі – система пухерців, де накопичуються і модифікуються складні білки. Ядро – центр керування клітиною. Речовини переносяться з клітини в клітину в особливих пухарцях. Центріолі – парні органели, які беруть участь у процесі клітинного ділення. Близько 800 мітохондрій забезпечують клітину енергією. Цитоплазма – в'язка внутріклітинна рідина. Тонка клітинна оболонка – мембрана. Рослинні клітини оточені поверх клітинної мембрани твердою целюлозною оболонкою, що надає їм певної форми. Близько 90% простору клітини займає вакуоля. Порожнина заповнена клітинним соком, що містить поживні речовини. Хлоропласт уловлювач сонячної енергії. Вакуоля Порожнина, яка містить поживні речовини клітини. Зовнішня оболонка клітини. Бактерія. Одноклітинний організм, здатний швидко розмножуватись. Клітина цибулі, як і більшості рослин, має прямокутну форму. Клітини сперми відповідальні за процес розмноження. Нервові клітини надсилають мозкові, і одержують від нього сигнали Клітини м'язів Довгі, тонкі І зібрані в пучки